Världens sjukaste TV tvshow var en bluff och en enorm PR-sukcer. Of course we want ratings. Why do we want ratings? Because we want people to talk and to see this problem. And people who are suggesting that we're in this for the money have not checked their facts. Vi tar tåget till Tommelilla och en för detta tungviktare som satsar på comeback. Bilden var att jag var galen, jag var mitt man, jag var allt alltmerligt. Och så letar vi efter makten i bloggosfären. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Ungren och det är lördag den 2 juni. Igår kändes så tv-showen som så många väntat på. Den sjuka nydonationstävlingen The Schrote Donald på holländska public service-kanalen BNN. Vi ska till Holland där ett docusåpa-inspirerat tv-program vållat debatt. Den stora donator-showen heter... Tre dödssjuka programmet. tävlande och en njure att tävla om. Donatorn Lisa... Själv och med rätt att välja vem som skulle få hennes organ. Allt för att få fart på debatten om bristen på organ. Kanalens grundare Barty Schraaf hade dött några år tidigare i väntan på en ny njure. TV-underhållning på liv och död. Ikväll tävlar sjuka om ny njure i holländsk tv. Det var naturligtvis ett oemotståndligt recept. Och showen väckte stort medialt intresse och debatt över hela världen. Ikväll sens årets mest magstarka TV-program i den holländska kanalen BNN. Och så var det bara bluff. Esther Claire, Vincent Enchlod, Charlotte sitter också alldeles lång in dit report. Alleen alltså, zijn med sina tre, zij zijn geen acteurs. Zij zijn drie echte bierpatiënten en het verhaal de zij verteld är is egen eigen verhaal en de bittere realiteit. TV-kanalen BNN lurade fortan av alla. Även om det i Holland faktiskt ryktades om att donatorn Lisa och de andra deltagarna kanske skulle visa sig vara djur. Nu visar sig Lisa vara en skådespelare. Vi här på medierna tillhör de som gick på bluffen. Jag var själv nere i Hilversum i Holland och intervjuade kanalens ordförande, Laurens Drillich. Och han var mycket övertygande när han satt och spelade teater. Det handlar om en god sak att få fler att donera njurar. och att det handlar om mer kommersiella mål, pengar eller tittarsiffror. Det funnkar han bestämt. Vi wanted a lot of attention for a very urgent problem and that urgent problem is that in the Netherlands uh, organ donation has been going down over the last few years and people seem to be less willing to give up their organs after their death. How much of this is business and how much is the good cause you are talking about? It must be a lot of business as well. We are a, a public television station. I have no idea how it works in your country, but we don't get money. We don't sell commercials. We don't make money. If we you, have an You entry, want viewers. You you want uh, a lot of viewers. We are I'm going to repeat myself. We are a public broadcast station. That means that our budget every year is completely clear. We know before a year what we're going to get. It's not depending on viewers. Of course, we want ratings. Why do we want ratings? Because we want people to talk and to see this problem. That's why we want ratings. We're not making a cent out of this. and people who are suggesting that we're in this for the money have not checked their facts. We are not a commercial station. Så läget det alltså i veckan. Uppmärksamheten är värd annonsering motsvarande minst 50 miljoner kronor enligt mediebyrån Karat som vi har pratat med. Och det var före all uppmärksamhet som själva bluffen kommer att generera. Frågan är naturligtvis om det här är en ny typ av genialisk marknadsföring som vi kommer att få se mer av. Hur kommer redaktionerna att hantera den här typen av nyheter i framtiden? Vad händer nästa gång en holländsk tv-kanal vill lansera någonting riktigt sjukt som spränger gränser? Och är det ett bra sätt att raga? njurar? Ja, Johan jag och i vd grundare av en stor mediebud just heter Bizkit, Sverige. Jag ringde upp Johan Eidman, grundare av mediebyrån Biskit, med 15 års erfarenhet av mediekampanjer. Han har aldrig sett något liknande. När jag kikar på det som har gått till under veckorna så är det en gigantisk, bizarr PR-kupp eh, och Den innebär i sin tur att de som har deltagit i kuppen, ändemål och de här, eh, public servicebolaget i Holland, att de pantar sig själva De är lite gisslan i det här själva för framtiden. Hur menar du då gisslan? Ja, den här gången har det lyckats. Man har fått jättemycket uppmärksamhet och, och faktiskt satt fokus på det här området, men, men i själva verket är det ju för framtiden att de har pantat sig själva i sin trovärdighet, alltså. Det verkar ju annars vara ett genialiskt grepp. Ja, en gång är det ett genialiskt grepp. Jag tycker faktiskt att det är det. Att göra en gång så här och få ett enormt fokus runt om i, i Holland och hela världen. Men det är ju smart. Men för framtiden kommer det inte fungera än. Det tror inte. Vad händer då om, om det är ytterligare någon kanal eller om BNN själva skulle gå ut med en ny historia? Uh, jag tror att ni på journalister och reportersidan kommer mycket, mycket mer på er vakt och, och källgranskar sånt där i framtiden. Men hur ska man någonsin kunna vara på sin vakt? Hur ska man någonsin kunna genomskåda en sån här bluff? Ja, det är, man får egentligen bara gå efter någon typ av magkänsla och, och, och vi har bedömt i det här rimligt kan man göra så här i, i det sanningen de pratar och kan man kunna genomföra den här typen av show. Det, det är jättesvårt men på något sätt tror jag ändå att vi kommer vara det. Du som har lång erfarenhet av marknadsföring av alla typer, du har ändå inte sett den här typen av bluff tidigare. Tror du att det här kommer bli vanligare nu då? Ja, jag tror inte vanligare kanske så, men nu, nu på kort sikt här så är det inte några andra deltagare på, på någon marknad så att det här var ett smart sätt att använda hemskheter på. Det kanske vi kan utnyttja lite grann. Så några, några efterföljare är det risk att man får innan det kringar av. sig Men ja, det, det, det är då risken tyvärr, ska jag säga. Och i Sverige har man så högt i tak här att man skulle kunna ta efter en sån här bluff även i Sverige? Ja, definitivt. Jag säger ingen föregångar när det gäller högmoral eller varken reklam eller PR eller kommunikation. Så det betyder jag absolut. Hur mycket tror du att man har tjänat på hela den här kampanjen och den här bluffen? Jättemycket. Ovärdeligt nästan skulle jag säga. I hållande runt den här organisationen som håller på med mjurar. Men vi pratar säkert flera hundra miljoner kronor i marknadsföringskostnader som det skulle ha kostat som alternativ. Och är det ett bra sätt, tror du, att eh, få uppmärksamhet för brist på organ? Är det ett bra sätt att samla in njurar till de behövande? Jag tror att det här har varit ett bra sätt för dem. Så kan vi tycka mängder kring det och efterföljare. Och påminner ju om eh, valpojken och vargen. Att man, man ropar, någon gång så funkar det första gången och kanske andra. Men sen är det, går inte att använda det här tricket mer. Men eh, jag tror att de har varit rika. Men, men vad, vad tänker du som, som är expert på, på marknadsföring? Får du några idéer utifrån det här? Blir du inspirerad? Ja, på något sätt blir man väl det. Jag tycker i sig moraliskt sett att det här är inte är ett bra sätt att använda för marknadsföring. Men det har ju onekligen fungerat kraftigt. så. Ja, om du har en ordentlig inspiration så ja det får man ju naturligtvis. Fast på, kanske på, på ett annat plan då att använda det. Sa alltså Johan Eidman, grundare av mediebyrån Biskit. Vi får se om nästan sjuka tv-show får samma publicitet. Nu några av veckans medienyheter. Inspelningen av det kontroversiella humorprogrammet Ballar av stål stoppas. SVT och produktionsbolaget Strix ska nu gå igenom det som hittills spelats in och sen besluta om det ska sändas eller inte. Kritikstormen började med att en av reporterna sprutade vatten i ansiktet på statsminister Fredrik Reinfeldt. Och sedan dess har inspelningen orsakat flera nya rubriker. I Polen har barnombudsmannen skapat debatt genom sitt uttalande att Twinky Winky i barnprogrammet Teletubbies kan vara homosexuell. Detta sedan hon uppmärksammat att figuren bär handväska. Barnombudsmannen vill nu utreda om hela serien är förtäckt gay-propaganda. I polska medier är debatten het, men enligt Monica Schmigel, pressattaché på Polska ambassaden, är barnombudsmannen ganska ensam om sin oro. De flesta journalisterna jag tyckte att eh, ombudsmannen borde eh, syssla med helt andra frågor och, och det, det är lite, lite konstigt att, att börja tala om, om teletabis och deras eh, sexuella eh, ja, preferenser. Venezuelas president Hugo Chavez fortsätter sitt korståg mot oberoende medier i landet. I söndags demonstrerade tiotusentals människor på Caracas gator efter att stationen RCTV stängdes ner. Detta efter att inte ha fått sitt sändningstillstånd förnyat. Nu är det tv-kanalen Globovision som utnämns till statens fiende. Den så kallade bloggosfären har på ett par år blivit ett etablerat begrepp. Miljontals bloggar runt om i världen utmanar de etablerade medierna och en maktförskjutning har räckt rum, hävdar många. En debatt pågår om det här, om det är bra eller dåligt att alla dessa informationskanaler som bloggarna utgör hotar journalisternas och medieföretagens makt över informationsflödet. Men vem har egentligen makten i bloggosfären? Vad är det som avgör hur mycket uppmärksamhet en blogg får och hur skapas de så viktiga topplistorna? Det visar sig att kollen på bloggmakten än så länge är väldigt dålig. Alltså, med ganska stor säkerhet så har de eh, gjort en sjukt flummig bedömning och sagt mellan tummen och pekfingret så är den här bloggen viktig. Då handlar det mer om vilken journalist som skrev topplistan än om faktiskt maskinell bedömning. Så det blir lite, lite hipp som app, tror jag. Vi journalister verkar inte ha särskilt bra koll på vilka bloggar som har betydelse. Det säger alla jag pratar med i bloggosfären, bland annat Carl Fredrik Vettermark och bloggarna Annika Tiger och Björn Jeffrey på Manolo.se. En blogs inflytande kan mätas på flera olika sätt, till exempel i antal besökare eller länkar till en särskild blogg. Men hittills är instrumenten trubbiga. Carl Fredrik Vettermark är en av grundarna av Prime Labs, it-företaget bakom bloggsökmotorn Twinly. Det som saknas och som vi hoppas kunna tillhandahålla nu lite senare under sommaren- det är väldigt konkreta bedömningar av just hur auktoritär en blogg är. Och där får man väga in en hel rad olika saker. Det handlar till exempel om, inte bara kanske om just sådana saker som besökare- vilket jag tror väldigt många använder det som... Någon slags fog för att de skulle vara Navet i, i Sverige. Det, det kan man väl säga kanske va? Men, men det är inte säkert att Det är det som avgör Man kanske istället skulle kunna säga att den mest eh, Länkade bloggen är den mest eh, Inflytelserika Eller att det kanske snarare är den blogg Som ger upphov till flest Inlägg som kopierar Samma innehåll Men, men... Om vi säger att det är makt här att sätta debatten, måste det nödvändigtvis innebära att man är mäktig då? Är det, inte, är det, en, är det, en, är det makt att sätta debatten i bloggosfären? Jag skulle tro att det uppfattas som, som makt. Carl Fredrik Vettermark visar mig utskrivna kartor över Bloggsverige. Det ser ut som stjärnkartor där olika stora prickar länkas till varann i ett stort rörigt nät. Prickarna har olika färger efter ämnesinriktning på bloggarna. Gula är till exempel politiska bloggar. Röda handlar om kultur och blå om mode. Längst in mot mitten finns de som i twingleys anses viktigast. Just önskan att ha en blogg som blir läst av många gör personerna bakom sökmotorerna och bloggsajterna till bloggvärldens kanske allra största och mest reella makthavare. De nämns också av många bloggare när jag ringer runt och frågar vem det är som har makt i bloggosfären. Särskilt nämns Johan Larsson, en person som åtminstone ingen journalist vet vem det är. Och som ligger bakom flera stora bloggsajter, bland annat knuff.se. Jag har skrivit eh, om Johan Larsson som en makthavare i den svenska bloggosfären. Andreas Ekström är journalist. Han skrev en artikel i tidningen Journalisten om Johan Larsson. Han har byggt ett antal helt fristående bloggportaler- som sorterar och kategoriserar inlägg bland svenska bloggar- och att riktigt effektivt orientera sig i den svenska bloggosfären- utan hans tjänster idag Det är ganska svårt. Han har gjort något som är oerhört bra och jag är väldigt nyfiken på- vem han är och hur han arbetar och under vilka ekonomiska omständigheter han arbetar och så vidare. Men han har själv valt att hålla en väldigt låg profil. Så det är mycket som, som vi inte vet om honom. I sin artikel skrev Andreas Ekström. Johan Larsson har på två år gjort sig själv till den svenska bloggosfärens absolut mäktigaste och möjligen också sakkunnigaste person. Genom att driva en rad bloggrelaterade sajter har han skaffat sig en fullständigt unik överblick över vad som händer i den svenska bloggvärlden. Artikeln resulterade i en mängd inlägg av arga bloggare som gick till försvar för Johan Larsson och hans rätt att förbli anonym. En av Johan Larssons försvarare är Carl Fredrik Wettermark. Johan Larsson har gjort ett helt otroligt jobb på ett helt icke-kommersiell basis och bör få väldigt mycket respekt för det istället för att det ska plockas väldigt enkla poäng på, på, på, på det faktum att han, att han är... Att han är lite undanskymd sådär. Så jag har full respekt för det. Även Johan Larsson själv svarade på Ekströms artikel på sin blogg. Han vill inte vara med i radio, han i ett mejl. Men på bloggen svarar han genom att påpeka att han inte bestämmer vilken länk som ska ligga överst på bloggsajterna. Eftersom allt sker automatiskt. Men det är trots allt han som har gjort algoritmerna. Så visst påverkar han indirekt vad som ska ligga i topp, skriver han. Andreas Ekström igen. Jag tycker att han som person har rätt att hålla en låg profil. Det är inget konstigt med det. Men det är också fullständigt självklart rent demokratiskt att en person som skaffar sig en så inflytelserik massmedial position eh, också blir föremål för eh, journalistisk nyfikenhet. Det är helt relevant att ställa sig frågorna eh, vad han vill göra med den information han sitter på till exempel. Eh, om ett omvärldsanalysföretag är intresserat av att köpa den informationen kan man tänka sig att sälja den då? Det är till exempel en sån där fråga man kan, man kan ställa sig och det betyder inte att jag tror att han är någon ondskefull typ tvärtom. Jag tror att han är idealist i allt väsentligt. Men den position han har och den prestation han har gjort den leder till journalistiska frågor och det, det tycker jag är fullständigt självklart. IT-företaget Prime Labs har sålt sin bloggsöktjänst Twingly till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Genom dem kan läsarna nu klicka sig vidare från artiklar på dn och svd.se direkt till bloggar som skrivit om samma artiklar. Det här har fått antalet bloggare som skriver om artiklar i DN och svenskan att mångdubblas. Att få en länk till sin egen blogg direkt från dn.se är attraktivt eftersom man då får fler besökare. Och uttryck som twingly har redan uppfunnits av kritiska bloggare. Twinly är tillsammans med knuff.se och bloggportalen stora maktfaktorer i den svenska bloggosfären. Och precis som i Google är det bara de själva som vet exakt hur bloggarna analyseras och sorteras. Visst är det så att de som sitter på informationen har ju ett visst ansvar. Eh, sen så, så, får man, så är det en balansgång så att säga mellan att ha ett öppet system. Som där folk kan se hur, en bedömning, hur bedömningar och prioriteringar sker. Till exempel hur, hur väger man vad som ska finnas på framsidan på Knuff till exempel. Det, det vet ju bara Johan Larsson. Men det kan ju också vara så att eh, av tekniska skäl kan det vara bäst att det är förbli på det sättet. Så att det, är en, det är en avvägning som, som det inte finns några bra tekniska lösningar på. Än. Sist hörde ni Karl Fredrik Vettermark en av bloggosfärens maktavare i Sara Heymans reportage. Debatten om vad den här alternativa medievärlden på internet egentligen är för något pågår förfullt. och frågan är om det verkligen handlar om någon slags demokratisk utmaning mot de etablerade medierna, mot papperstidningarna, mot radio och tv. Eller är det i själva verket bara ett marginellt fenomen från de närmast surjande som vissa hävdar, där det mest handlar om bloggare som kommenterar andra bloggare? –och där få läser med många skriver. Sara Heyman träffade Jonas Morian– –en av de mest lästa bloggarna som skriver om samhällsfrågor. Är det överhuvudtaget viktigt att ha koll på makten i blogosfären? Ja, det är klart att det är. Jag menar, man måste alltid ifrågasätta och granska de som sitter inne på mediemakt. Det tycker jag är fullt rimligt. Och... Blogosfären är en, en mediemakt och personer och företag som sitter inne på stor kunskap och som sitter inne på en infrastruktur som blogosfären är beroende av det är klart att det är en makt på samma sätt som distribution av tidningar eller kontrollen över radiovågorna. De som kontrollerar det har naturligtvis en makt och på samma sätt så är det här. Den makt man nu slåss om i, i blogosfären, den, den tillhörde ju fram till väldigt nyligen de traditionella medierna. Framförallt tidningarna då förstås. Kan du se hur den här förskjutningen har sett ut? Det är flera typer av förskjutningar som har skett. Och det hänger ihop med hur man från medierna ser på bloggar tror jag. Och det där har gått i flera faser. Från början var det någon sorts liten kuriositet som man inte riktigt begrepp sig på. Men som var lite spännande och käckt. Och som i Sverige var ganska litet. Eh, sen så blev det mer tror jag man blev mer skeptisk och mer misstänksam och ja, nedvärderade och började prata om ja, det är dagböcker på nätet och de snyltar på traditionella medier och sådär eh, till att övergå till att man såg det som någonting, hmm, det här är något vi kan tjäna pengar på det här är någonting vi kan stärka vårt varumärke på och då började ju flera stora medieföretag att tillhandahålla verktyg för sina läsare att själva skapa bloggar och var då också man gav egna anställda uppdrag- att blogga under det egna medieföretagets paraply. Så att säga. De börjar nu lägga av en efter en av olika skäl. De skyller på nätet, de skyller på det ena och det andra. Men till syvende och sist det handlar det om att de inser- att det här kräver väldigt mycket tid. Man måste lägga mycket jobb på det. Det är inte riktigt lönsamt. Man tjänar inga pengar på att blogga. Därför lägger de av. Hur, hur, hur tycker du att traditionella medier hanterar- den nya maktsfären i bloggosfären- då, förutom just det här med att de försökte med egna bloggare? Jag tycker att man inte sköter det så bra som man skulle kunna- eller väldigt sällan i alla fall. Jag tror att framsynta medieföretag skulle kunna se bloggare ett och bloggar som ett sätt att stärka sitt eget varumärke- att föra ut sina egna nyheter- att bli nyhetsledande på ett, i en helt ny arena- det är få tycker jag som, som verkligen utnyttjar det här mediet eller forumets möjligheter på det sättet. Jag tror att man skulle kunna skapa en helt ny generation av mediekonsumenter som man inte riktigt har tillvara på nu. Ni hörde Jonas Morian, intervjuad av Sara Heyman. Nu till en person som under flera år levt i medieskugga, men nu verkar vara på väg tillbaka. Han var en av våra stora skribenter som med stor moralisk tyngd slog ner på företeelser- som rasism, maktmissbruk och kränkningar i det svenska samhället. Men så kom skandalen som ändrade allt. Bilden av honom ändrades snabbt till bedragare och mytoman- och han dömdes till fängelse för bedrägeri. Det handlar naturligtvis om Jesus Salkala som länge hållit sig borta från den offentliga arenan- men som genom ett antal artiklar, nu senast i Expressen- försöker komma tillbaka som journalist- vår reporter Martin Wiklin träffar honom på hans gård utanför Tommelilla i Skåne. Är du allergisk? Vi har katter och vi har hånd. Nej, inte allergisk. Det är du inte. Nej. Hur många katter har du då? Fem. Har du fem katter? <laughs> vi är på landet mitt mellan Ystad och Tommelilla. Här hyr Jesus Alcala en gammal skånelänga sedan många år tillsammans med sin fru Astrid och deras fem katter. Det är faktiskt tufft med mig från fängelset. Det är en lång historia. Det är en kallsamhetsproblem. Det Och så Tess. En svart labrador dam på strax över sju år. Hej. Hej. Skulle du äta upp en Jag är här för att prata med honom om vägen tillbaka till journalistiken och den offentliga debatten. Och vad som driver honom idag? Jag åt lite i Malmö. Men kaffe då? Ja, kaffe då, ja. ja. Okay. Jesus Alcala är journalisten som var känd för att läsa allt. Kilometervis med protokoll. En skribent som gick till botten med sakerna innan han skrev sina artiklar- och som ofta smackade till från en moralisk utgångspunkt. I media beskrevs han som den invandrade juristen och författaren- som verkade veta mer om Sverige- en de flesta som är födda i detta land. Men så vände allt. Ska vi sitta här? Vad säger du? Du kan gå och titta medan jag förbereder. Det är lite drygt sex år sedan. Själv valde han att inte prata med media då. Och det har varit ganska tyst om honom. Fram tills nu. Det är ju en väldigt speciell resa du har gjort kan man säga. Från att vara en av de mest respekterade upphöjda till betraktad, betraktad som en, en brottsling och mm. en mytoman och ja. allt vad, vad bilden av det har verkligen förändrats. Ja. Hur bildernas mig är hur jag ska kunna återvinna förtroendet jag kan inte göra annat än att skriva som jag gjorde tidigare. Och det är vad jag gör. Jag ger ingenting annat än detta så att Fördjupa mig i ämnen och läsa oerhört mycket. Och gå igenom många handlingar innan jag, jag skriver mina artiklar. Eh, dess andra kan jag inte styra. Det är något som, de som läser mig eh, får själva uppgärden. Men det är klart att alltså, det är den bild som, som, som kom fram under... Hela den här processen och dessutom som blev mycket lång. Alltså någon tid. Bilden var att jag var galen, jag var mitt man, jag var eh, allt möjligt, matk, galen. Ja, jag vet inte. Mm. Hur, det, hur ska man försvara sig för det? Det kan man inte. 2001 dömdes han i domstol för bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och för missbruk av urkund. Men själv envisas han fortfarande med att säga att han är oskyldig och att det är medierna som gjort en extrem makeover av honom. Man skulle ibland ha velat fråga dem, men kolla min artikel var de fäll? Hade jag, jag, jag fel i den artikeln skittade jag på vissa saker. Det, det, men... Så framställs jag. Man, man gjorde om mig till en person som man kunde bespotta och förakta och, och, och banlisa. Vi sitter vid köksbordet med varsin kaffekopp och jag funderar på det han säger. Det måste vara en hopplös kamp, tänker jag, att föra när man är så ensam och när en domstol dömten bortom allt rimligt tvivel. Men vad som är sant eller inte vad gäller skuldfrågan intresserar mig å andra sidan inte just nu. Det som intresserar mig är hur det påverkat honom och hur han ska kunna ta sig tillbaka när trovärdigheten har raserats så drastiskt. Det är tyst omkring oss. Katterna ligger utspridda lite varstans i Skånelängen. På bord och stolar och till och med på det svarta pianot i vardagsrummet. I arbetsrummet hänger utmärkelser som guldpennan 1998 och i bokhyllan står böcker om juridik, musik och tyska koncentrationsläger. Om tiden i fängelse säger han att han sov dåligt kanske bara tre timmar per natt. Istället skrev han frenetiskt. Dels till sin hustru Astrid, de skrev brev till varandra varje dag, säger han. Och dels på sin stora bok om hur tyska domstolar banade väg för förintelsen genom sin rättspraxis. Och så lyssnade han på musik, Haydn, lyssnade på musik och skrev. Han säger att han nu börjat få orka att skriva igen och många av hans tankar kretsar kring mediekritik på olika sätt. Men att komma tillbaka är inte lätt, för många är han stämplad för alltid- när han senast skrev en serie artiklar i Expressen, en kritisk granskning om hur medier och myndigheter agerar mot Lars Danielsson, skrevs ett 60-tal kommentarer på tidningens webbsida. Många av dem ifrågasatte just Alcalas trovärdighet. Han har ingen trovärdighet, Nej. han ljuger, storljugaren och så vidare och så vidare. Mm. Nedjam brukar inte läsa det. Men det kan, jag, det kan jag tro att det finns många människor... Men samtidigt vet jag jag har fått andra reaktioner. Vad är det som driver dig idag tycker du? Vad är det, som, vad är det för frågor som, som, som driver dig som sammansdebattör och journalist? Jag tycker att det, det är samma motiv. Så det, det kanske låter... De som är emot mig och som vill ha kvar den bild som ätsades som fast under Al-Kala-processen skulle säga att ja, han är inte trovärdig när han säger så här, vad jag ska säga. Nämligen att det är de moraliska frågorna som driver mig. Jag tycker att det är eh, det är en, ett visst förhållningssätt i, i små och i stora sammanhang också till, till hur demokratin utformas. Hur vi behandlar människor. Hur vi ser på, på vår nästa och så vidare. Jag är inte påverkad av vad som har hänt mig. Och, att, och, och, och hur jag vet medierna fungerar. Om jag visste det tidigare lunda, vet jag det nu hur medierna fungerar. Och vad de förstör, hur, hur, hur de agerar. Och då är det detta är en viktig del för mig. Alltså att... att Alltså att bejakar nyanser är detsamma som att säga nej till konformism. Och jag tycker att de flesta journalister är stora konformister- för att de, de förenklar, de ser aldrig nyanser, är mycket få gånger ser dessa nyanser. Och det tycker jag är viktigt för mig att skriva Ni hörde Josou Salkala, som alltså är på väg att göra comeback som journalist. Och det var Martin Wiklin som träffade honom. Medien är slut- och nästa lördag så blir det tv på internet. Om en hype som kan bli mycket lönsam. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.